Salme 103 Av David Velsign Jehova, min sjel, ja, alt i meg, hans helge navn. Velsign Jehova, min sjel, og glem ikke alle hans gjerninger. Han som tilgir all din misgjerning, som helbreder alle dine sykdommer, som krever ditt liv tilbake fra gravens dyp, som kroner dig med kjærlig godhet og barmhjertighet, som metter din levetid med det som godt er. Din ungdom fornyer stadi, liksom en Ørns. Jehova utfører rettferdighetsgjerninger og fullbyrder rettslige avgjørelser for alle som blir bedratt. Han gjorde sine veier kjent for Moses, sine gjerninger for Israels sønner. Jehova er barmhjertig og nådig, sent til vrede og rik på kjærlig godhet. Han skal ikke for alltid fortsette klandre, og han skal ikke fortsette å være harmfull til uavgrenset tid. Han har ikke gjort med oss etter våre synder, og han har ikke ført over oss det vi fortjener etter våre misgjerninger. For som himmelene er høyere enn jorden, er han kjærlig godhet mektig over dem som frykter ham. Så langt som soloppgangen er fra solnedgangen, så langt har han fjernet våre overtredelser fra oss. Som en far viser barmhjertighet mot sine sønner, har Jehova vist barmhjertighet mot dem som frykter ham. For han vet hvordan vi er formet, han kommer i hu at vi er støv. Et dødelig menneske, hans stager er som det grønne gressets stager. Som en blomst på marken, slik blomstrer han. For bare en vind trenger å fare hen over den, så er den ikke mer. Og den sted vil ikke lenger kjennes ved den. Men Jehovas kjærlige godhet varer fra uavgrenset tid, enda og til uavgrenset tid overfor dem som frykter ham. Og hans rettferdighet varer til sønners sønner overfor dem som holder hans pakt og for dem som kommer hans befalinger i hu, så de følger dem. Jehova selv har grunnfestet sin trone i himmelene, og har hans kongedømme hatt herredømme. Velsign Jehova, dere hans engler, i kraft, dere som fullbuder hans ord, i det dere lytter til hans ords røst. Velsign Jehova, alle dere hans herrer, dere hans tjenere som gjør hans vilje. Velsign Jehova, alle dere hans verk, på alle steder hvor han hersker, Velsign Jehova, min sjel.